Запитує її Ліда Безнугова, теж кримчанка, яка чула про знатну анапчанку ще в Криму. Дійсно, я була міським головою в Анапі, коли туди ввійшли більшовицькі війська. Була дуже втячна, що мене залишили на цьому посту. Пережила страхи, коли в Анапу прийшли анархісти і ледь не вбили мене, вимагаючи контрибуцію в кілька десятків тисяч. Після того я поїхала в Москву. Була в Москві долегатом травневого з'їзду партії Есерів. По завданню ціка партія побувала у деяких містах Росії. Мій прадід комендант Бастілії в революцію 1878 року був розтерзаний повсталим паризьким натовпом. Не можу собі простити, що в якусь хвилину проявила малодушність і побоялася, щоб щось подібне не сталося зі мною все ж таки хоч є малоземельна поміщиця, і тому емігрувала в Париж. Коли я читаю про Росію, про ваші досягнення і здійснення трьох основних принципів, про які ми мріяли в молодості – рівність, братерство і свобода, я завжди шкодую за втраченим. Ці гасла, написані в Парижі на фронтонах будов, так і лишилися лише гаслами. В Парижі більшість російських емігрантів симпатизувала і співчувала руським. Ми були завжди за вашу перемогу. Серцем я з вами. Та що я в порівнянні з такими, як ви, які своєю кров'ю захищали рідну землю? І тут, у таборі, я завжди заздрила вам. Ви зуміли відстояти себе. Багато із вас зробили це ціною свого життя. Спасибі вам. Мати Марія читала червоноармійкам свої вірші, які були просто віршами про людську справедливість, і дивувалася, що вони викликали на їхніх очах сльози. А потім вони по черзі декламували вірші великих російських поетів Пушкіна і Лермонтова. І це ріднило їх так, мовби на землі вони були сестрами, і ніколи ніякі політичні незгоди не розділяли їх. Мати Марія йшла до свого барака окрилена, а лікарка Антоніна, проводжаючи її, говорила: якщо вам буде тяжко, якщо потрібна буде допомога, пам'ятайте, у вас є ми, ваші друзі і сестри, хоч і не у Христі. Марі Клод, боячись образити матір Марію, Намагалась говорити не категорично, але з усією серйозністю, щоб та зрозуміла, що це не звичайні деревині, які часто бувають між табірними жінками, а серйозна політична розмова. Скажіть мені, Єлизавета Юр'ївна, так, здається, вас охрестили колись, що вас притягувало до партії есерів? Ви ж знали, що вони вдавалися до терору. А це протилежно вченню Христа. Перш за все, юнацьке стремління до подвигу, відповіла мати Марія, зручно умощуючись на маленькому матрацику. Ще від тоді, як у 1905 році я, донька багатих батьків, сховала від розправи повсталих моряків, я своєю справедливою душею відчула і сприйняла їхню правду. Але їхня правда – то правда комуністів, – а як же ви ставилися до терору, який сповідували есери? Есери вбивали і підіймались на ешафот. На їхньому чолі ореол мучеників, люди, які гинули, беручи участь в терористичних актах, герої. Вони для людей, що сповідують вчення Христа, нещасні, септо скривджені. Ті, хто організував терористичні акти, негідники. Отже, «Ви в своїх християнських поглядах засуджуєте есерів?» – спитала Марі Клот. «Тепер, напевне, що ж до минулого, то мені здається, що й тоді я не могла вбити людину з милосердя до живої істоти. Тепер вважаю, що взагалі нікому не дано права вбивати іншу людину. Суддя усім! Бог!» – сухо сказала мати Марія, замкнувшись собі. Марі Клот, здалося, що мати Марія одягла знову на себе маску і більше їй нічого не скаже. А я розділяю думку мого чоловіка, комуніста Поля Котюр'є, що боротьба одинаків безперспективна. Це показав час. Понад війною я побувала у вашому приюті для бідних емігрантів на вулиці Лурмель, 77. Він справив на мене сумне враження. Бездіяльність і неробство тих, хто відвідував цей дім, вражали. «Ви побачили б тих самих людей, коли їхній батьківщині Росії стала загружувати небезпека», – захистила емігрантів мати Марія. «Але я знаю, що ви, Елизавета Юр'євна, були завжди діяльною». «Так». Відповіла вона. Навіть французькі газети писали, що мати Марія вміє шити і вишивати, стругати і друкувати на машинці. І навіть більше того, писати статті і вірші. Хочете? Почитаю вам свої останні описи. Посядам мою душу я кожному, Тот, хто голоден, пусть буде есть. Нак одєд!» І нап'ються пусть жаждущий, пусть услышит, неслышащий весь. Я знаю, що ви поклонялись Блоку, що ваші вірші слухали колись Петербурзька еліта на башті Вячеслава Іванова. Знаю, що ви писали за поєм, як говорив про це Блок, сказала Марі Клод. В цьому вірші відчувається теж милосердя Достоєвського». На жаль, я не встигла познайомитись з вашими друкованими працями про Достоєвського, але чула від письменників, що це глибока і вдумлива робота. Хоч я і не розділяю вашої думки, що всі люди поділяються на тих, на кому лежить печать Достоєвського, і на тих, у кого її немає. У мене підхід до людей соціальний, як у комуністів. Мати Марія Риско встала і, запинаючи свою чорну хустку, різко мовила. «В цьому ми з вами розходимось, хоч ваших спільних друзів, російських солдаток, я, які ви глибоко поважаю і схиляюсь перед ними, особливо перед їхньою мужністю». Вона вийшла з блоку, висока, струнка і недоступна, як завжди. Марі Клод Ваян Котюр'є, французька ата, прибула в Равенсбрюк із освенцями. На руці у неї біля лекції був наколотий номер 31685.